לא אופק שלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר ואחר כך, ציפור דרו. היום הסעודה האחרונה? אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב? בוודאי שנספרתי. לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים? אני אומר לך שנספרתי, מחר משתחררים. חבל? מה נעשה? לאן נלך? אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר? עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגאלה, בחייך, מה? אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של ארידור, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומקוניות ופריג'י דארי, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, אני הולך לטורונטו. לטורונטו. מה אתה עושה שם? דולרים. דולרים בטורונטו? דולרים בטורונטו. מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקס, אני באמת אפתח את העיניים שלך. תראה איפה אתה תקרא עיתונים. שבע מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלוא אתה, מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק. מה אתה רוצה שאני אעשה אצלי? זה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף, לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא? חס ושלום. בוודאי. לממשלה אפשר להמיא? עוד יותר פחות. <חס> אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים? מה עושים? לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה לבלטות. שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד. נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות? לי יש רעיון. שיגלה. אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים. חס וחלילה. אני לרגע פחדתי. חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר אליי? חס וחאנחנו הלוא חזרנו לדרך הישר. פחדתי ששקקת. חס וחאנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר. ציגה לנפיץ עליהם נא לגשת לחדר שחורים. בוא נאגוז את התוכים. אני חוזר, ציגה לנפיץ עליהם לחדר שחורים. כן נשאר. שלום לכבדת. שלום, כן זה עברה, אני לא יודע. בכבוד המתכונות. כן, מה אתם רוצים? באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו. נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו. מה עם לורג' מציגלה? שלי, מר פיקסלב? כן, תו. פיקסלב! בוא, תליאט ברקה! (צחוק) ענה לי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלב הציגה לרציבים בלעדים תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך. זה לא ילך ציגאלי, בוא לטורון, ציגאלי, בוא לטורון, זה שמאלי, בוא לטורון. אתה עוד לא שמעת מי יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך? תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך. חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח. בקיצור? בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך? על מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי? אין, אין, אין, אין, אין, אין לי דולרים. העיתונים סתם כותבים שטויות, יגאלנו בגלל. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אין לך דולרים? אין לי דולרים זה גם לא חוקי להכין דולרים. הבן אדם מוכר דגילים, דולרים אם אתה רוצה ש... ענאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונל לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית. בדיוק. פיקסלה, תמצא למענהו את הדולרים שלו. מה זאת אומרת? מה ראש? מה ראש? מה זה קרה? יש לך פה עסק עם חברה רצינית. מה זה קרה? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל. מה זה אומר? מה שיש לאורי גלם, המזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. מה זה? מה אתה? של מי זה? אולי של השכן מלמטה הוא שם דולרים על החקרה. אני אחזיר לו את זה. אני שואל אותך מה נאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד, כשנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט. זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט. כן? אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולמנת, אין לי בעיות. מה אתה אומר? רב נחש. דלת רב נחש עם צילינדר ארוס בעל שישה פינים מגולבנים. פיק שלה, תשפר למאנעווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני וברת או חודר שריון. נכנסו מהבית שימוש. זה בסדר רבותיי, יש לי סרקים על כל החלונות, גם על הבית השימוש. גם על הבית השימוש. ענו תספר למרנאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד שהיו לו סרקים גם על הבית השימוש. העוזרת פתחה להם את הדלת. זה בסדר רבותיי, אין לי העוזרת. אין לך העוזרת. ענו תספר למרנאווי איך נכנסו אצל לוי שלא הייתה לו עוזרת. ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגאלוי. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזגת, מה אתה מדבר? הבולדוג ברח עם הכסף. ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזגת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלי. הבולדוג ברח זה לא אצל לוי, נו, זה העוזגת ברחה עם מה אתה, מה אתה מסתכל? אז איפה הכסף? בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה, את או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן, כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא, זיימר גזון, ארי ודארי. בנאדם מוכר גרימי. רק רגע, רבותיי. מה יעשה? אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישבת? מה הוא יעשה? Now you are talking. לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי. כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסללה, תספר למרנאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולרים. הכי טוב זה לגדת את אוגונטו. בדיחה קנדית. לספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון. מה, יש לנו דבר כזה, צבי זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים. עם עגום פלדה? כן, כן. לספר לו על זה? כן. יש לנו מזגון חשמלי אורתופדי. עם המרכז הפתיחותי. וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לה שטקר, וגדר המערקת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל. בא גנב להכניס את היד, לקח הדולרים, טראח, חוטף זץ חשמלי פטאלי. נהדר, ומה קורה אם יש קצר? אתה נשגר. מה הפתרון? הכסף נשגר. שניכם נשגר. יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה פיוז זה הכל על מחשב ודיגיטלי וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה? המון אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר על מה אתה מדבר? תראה, הוא לא כל כך מתמצה, אפשר יותר, אפשר יותר, שלושים, שלושים ושתיים, ארבעים ושמונה אלף דולר, מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך? ארבעים אלף דולר, וזהו. אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק, תשעים אלף דולר. זה אונסיס! פיקסל'ה תהיה ריאלי, לא נומנלי. תשעים ושש אלף, וזהו. אפשר להגיד? ומה אני אעשה עם היתר? איזה... על מה אתה מדבר? רבותיי, מה זה, מה אתה עושה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? <laughs> זה לא רציני, רבותיי. הללו לא מדובר פה באיזה מאה, מאתיים אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה. <laughs> לא, לא. לא, בוודאי שלא, מה זה, אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלדות, מאחורי הטפטים, בלוסטחה של החשמל, בנייאגר של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה, מה אתה מדבר איתי על איזה עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים אלף דולר? מה זה? ציגל'ה, וכל זה <laughs> <סלם> יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית. מה זה מתקן השמירה? הדוב השחור. אני לא שמעתי על... בוודאי שלא. פיקסל'ה, תכניס בבקשה את הדוב. מה זה הדבר הזה? זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה. כן. וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברחה. אה, זה נשמע לי דבר בעניין. שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך. אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את אין לי ספק, זה נועד בשבילך, אמר אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות. בוודאי. אין לי מקום מתחת לבלד. אני מבין. והדירה שלי לא, מי, כולה מאיפה שנים בה יש ארבע מאות איש על מטר. אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים. בהחלט, מה נאוי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה אני רוצה לראות את המתכן הזה. זה משהו יוצא מן הגנף. מי צריך? תמיד כדור. רק תיזהר איתו בסיבוב שמה.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 וודאי, <occasions> זה בוריס! אבל אתה אמרת אדום ושחור! לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור! תן לי, תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך! אני רוצה לראות... מה אתה עושה זכות, מנאווי? זה דוב, תביא יעקב! זה דוב שעובד על משטב רציני! אני לא יכול להתאפק, תתאפק, תתאפק! בואו, הנה עוד, הנה עוד, הנה. מה אתה עושה, מה אתה עושה מזה? אל תפחד, מרנאווי. ויש לך איזה כמעט אנשים שעשו משהו בשביל המדינה. מה אתה עושה? תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימון. שים לב, מנאווי. אני לוקח את הדולרים שלך, ושם אותם בדובומט. בדובומט? עכשיו... הכסף שלך צמוד לדוב, זה הדוב הצועד עם הבנק. ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר? אתה תנסה. לא, אני מפחד. בוודאי, זה כל העניין, מר עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה? זה רעיון נהדר. אהה. אני הייתי רוצה להתייעץ עם מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה להבחין. לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על תוכי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה. טוב, נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתי. בוריס, בוא, בוא. רגע, אבל מה עם הכסף? בבקשה? הכסף. לא, לא, אנחנו בשביל לא לוקחים כסף. לא, אבל מה עם הדולרים? וואלה, אין לך מה אין לך מה לדאוג. תגיד לי לחזור עם הדולרים. נאווי, זה בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. הוא עושה בראש שלו, וואי וואי וואי, אז תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי! הוא חזיר לו! אל תפחד, אל תפחד מה נאווי, תן לו בננה, הוא לך זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית. מה זה שקלים? שקלים, זה לא לפי השער היציג. מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים! נתת דולרים, מה רצית לקבל? דולרים! נאווי, זה דוב, זה לא חמור!